Так от всі ці 20 хвилин ми крили матюками аварійників і робили припущення, чим вони там займаються. А, це ж не брехали, що вже виїхали. А самі сидять, грають в очко та пиячать. От самі заправилися портвежком, а тепер поїхали ще й заправляти машину, бо пального в них немає. Пропили пальне. Ага, вже не пилися так, що дороги не бачать. Ой, зараз так спекотно, а вони з пивом та воблою на Дніпро пішли. Та а куди їм поспішати? Робочий день іде, все нормально. Люди нікуди не подінуться. Ну куди їм подітися? Вони ж у ліфті сидять. А потім пішли суцільні мати. Я би з задоволенням тут їх навів, але не почув нічого оригінального. Стандартні матюки, ви їх точно знаєте. Нарешті вони прийшли. Ахалай-махалай. Нас визволено за допомогою тонкої дротинки. Три величезних парубійка. З однією тоненькою дротинкою. Коли ми опинилися на волі, ми розбілися кожен у своїх справах, навіть не полаявшися за аварійниками з приводу їхньої повільної праці. Тому що як не крути, а сварити власних визволителів було таки незручно. Дзвоник. Валерій. Ти де? Кажу, що заповнюю митну декларацію. Поквапся. Чого ти зволікаєш, я не розумію. Де ти був? «Чого? Хочеш давай, бо Жорж хвилюється!» До літака я потрапив останнім. Навіть відчув себе членом уряду. Останній. Один. Той самий, на якого нарешті сидять і слухняно чекають семеро. Літак, який не злітає, схожий на ліфт, що застряг. Ти сидиш і нічого не можеш із цим удіяти. А я? Сам кум королю. У супроводі дівчинки та хлопчика з раціями, в якій вони постійно щось шепотіли. Сам у маленькій біленькій машині, на задньому сидінні, розкинувши монтанівським орлом рухи. Краса! Утім, коли я зайшов, усі пасажири на мене дивилися поглядами найманих убивць, жертва яких дозволила собі змінити маршрут. Мені все життя бракувало уваги. Але ви знаєте, іноді від уваги дуже плющить. Злі, знервовані обличчя. Як мені знайти обличчя Жоржа Юрійовича? Людини, що розумілася на власності і мала повноваження очолювати делегацію та вести переговори. Що я ще знав про нього? Трохи за сорок, русявий, з Донецька. Напрочуд, модне походження на початку 21 століття. Ще мене попередили, що до Києва він прилітає із Франкфурта і відразу відлітає до Москви. А мені треба з ним познайомитися і виробити спільну позицію. Я сидів у літаку в білому костюмі з коноплі, випрасувана марихуана, поглинаючи коньяк-клінков-віп із фляшки. Отже, ми летимо. Тому треба пошукати Жоржа. Я почав уважно роздивлятися публіку, яка миттєво втратила інтерес до мене, ну, як і я сьогодні до аварійників. Щойно літак затупотів коліщатками по смузі я проводив оглядини. Ось. Судячи з квадратоподібної голови та плечей, що стирчать по боках від крісла, цей чоловік не цуратиметься питань власності, особливо чужої власності, і цілком, можливо, походить з модного міста Донецька. Я наблизився, на його шиї помітив пашу картія, який впився в усі його пори. «Доброго дня, Жорж Юрійович, якщо не помиляюся!» На мене дивилися добрі, каламутно-зелені очі. «Ага, стицько! Слухай, а ти спритний? Я все думаю, як ти мене? А ти? І костюмчик такий? Нічого собі, молодець, цілком наша людина!» Я не знав, Радіти цьому чи ні, бо не знав, який зміст укладав радісний Жорж у поняття «наша людина». Я ввічливо всміхнувся. «Сідай! Тут порожньо!» Він кинув оком на крісло поряд. Я сів. Манерою розмовляти та ручким, раптовим, але постійним гегиканням Жорж Юрійович нагадував мені лікаря Лівсі з мульта Данили Черкаського «Острів скарбів». Коли я сів, він одразу розповів мені анекдот. «Ну, це щоб ти збагнув, яка в нас спільна гегег-позиція». Анекдот Жоржа Юрійовича розповідається тут для того, щоб ви краще збагнули, яка гегег-золота людина Жорж Юрійович. Відсидів браток у тюрязі від дзвінка до дзвінка. Нікого скорішів не здав, поводився гідно, ні на кого не стукав. А коли відкинувся з зони, то друзі його стріли як слід. Усім забезпечили з голови до ніг. Ну, бо ж заслужив. Правильний чувак тому що. І от десь через рік Телефонує йому пахан один, щоб розпитати, що і як. Ну, яке життя-буття. Питає, ну, кориш, як ти там? Не бідуєш? Той відповідає, я у повному шоколаді. Хаза в мене шикарна, тачила така, що да зупиняти боїться,